Розділ третій. Епіграф. Вірші фальшиві. Ніхто не говорить віршами, крім Бідля, коли він приходить зі святковим подарунком, або оголошенням про ваксу, або якогось там простачка. Ніколи не опускайтеся до поезії, хлопчику мій. Чарльз Діккенс. Алдан ремонтували всю ніч. Коли я наступного ранку з'явився в електронний зал, невиспані злі інженери сиділи на підлозі і недотепно поплюжили Крістобаля Хозовіча. Вони називали його скіфом, варваром і гуном, який дорвався до кібернетики. Розпач їхній був такий великий, що деякий час вони навіть прислухалися до моїх порад і намагалися їх виконувати. Але потім прийшов їхній головний – Саваоф Балович Одін, і мене відразу відсунули від машини. Я відійшов у бік, сів за свій стіл і почав спостерігати, як Саваоф Балович вникає в суть руйнувань. Він був дуже старий, але міцний і жиловий, засмаглий і з блискучою лисиною, з гладенько виголеними щоками, у сліпучо-білому костюмі. До цього чоловіка всі ставилися з великим піететом. Я сам колись бачив, як він упив голоса сварив за щось Модеста Матвійовича, а грізний Модест стояв, улесливо схилившись перед ним, і примовляв. «Слухайся, винувати більше не повториться!» – Савауф Балович випромінював жахливу енергію. Було помічено, що в його присутності годинники починають поспішати і розпрямляються треки елементарних часток, викривлені магнітним полем. І разом із тим він не був магом. В всякому разі практикуючим магом. Він не ходив крізь стіни, ніколи нікого не трансгресував і ніколи не створював своїх дублів, хоча працював надзвичайно багато. Він був головою відділу технічного обслуговування, досконало знав усю техніку інституту і рахувався консультантом кітежградського заводу маготехніки. Крім того, він займався найнесподіванішими і далекими від його фаху справами. Історію Савво Офабаловича я дізнався порівняно недавно. В незапам'ятні часи СБ Один був провідним магом земної кулі. Крісто Хунта і Жан Джакомо були учнями його учнів. Його ім'ям заклинали нечисть. Його ім'ям опечатували посудини з джинами. Цар Соломон писав йому захоплені листи і будував на його честь храми. Він здавався всемогутнім. І от десь у середині 16 століття він вистину став всемогутнім. Провівши числове розв'язування інтегро-диференційного рівняння вищої досконалості, виведеного якимось титаном ще до льодникового періоду, він здобув можливість створити будь-яке диво. Кожен із магів має свою межу. Одні не здатні вивести рослинність на вухах, другі володіють узагальненим законом ломоносова Лавуазьє, але без силі перед другим принципом термодинаміки. Третє – їх зовсім небагато – можуть, скажімо, зупиняти час, але тільки в Ріменовому просторі та ненадовго. Саваов Багалович став усемогутнім. Він міг усе. І він нічого не міг. Тому що граничною мовою рівняння досконалості виявилась вимога, щоб диво не чинило нікому шкоди. Жодній розумній істоті. Ані на землі, ані в іншій частині Всесвіту. А такого дива ніхто навіть сам Саваов Багалович уявити собі не міг. ІСБ Одін назавжди залишив магію та став завідувачем відділу технічного обслуговування НДІ ЧАВО. З його приходом справи інженерів швидко владналися. Рухи їхні стали осмисленими, злобні до тебе припинились. Я дістав пачку з черговими справами і взявся до роботи. Але прийшла стелочка, дуже мила кирпата і сіроока відьмачка, практикантка вибігали і покликала мене робити чергову стінгазету. Ми зі стелою значилися у колегії, де писали сатиричні вірші, байки та підписи під малюнками. Крім того, я майстерно малював поштову скриньку для заміток, до яких з усі біч літалися листи з крильцями. Взагалі-то художником газети був мій тезка Олександр Іванович Дрозд, кіномеханік, котрий якимись дивом проник в інститут. Але він був агівцем із заголовків. Головним редактором газети був Роман Ойра-Ойра, а його помічником Володя Почкін. «Сашко, – сказала стелочка, дивлячись на мене чесними сірими очима. – Ходімо. – Куди? – запитав я. Я знав куди. Газету робити. Навіщо? Роман дуже просить, бо кербер лається. Каже, залишилося два дні, а нічого не готово. Кербер Псоєвич Дюмін, товариш за кадрами, був куратором нашої газети, головним підганяйлом і цензором. Слухай, сказав я. Давай завтра, га? Завтра я не зможу, заперечила стелочка. Завтра я лечу в сухомі павіанів записувати. Вибігало каже, що треба вожака записати як найвідповідальнішого. Сам він до вожака підходити боїться. Бо вожак ривнує. Підемо, Сашко, га? Я зіткнув, відклав справи та пішов за стелочкою, бо один я вірші складати не можу. Мені потрібна стелочка. Вона завжди дає перший рядок і основну ідею, а в поезії це, як на мене, найголовніше. Де будемо працювати? Запитав я дорогою. У місце в комі зайнято, там шпилять Альфреда. За чай. А нас пустив до себе Роман. А про що писати треба? Знову про лазню? Про лазню теж. Про лазню, про лису гору кому брут треба затаврувати. «Хоманаж Брут – це баламут», – сказав я. «І ти, Брути», – сказала стелочка. «Це ідея», – сказав я. «Це треба розвинути». У романовій лабораторії на столі була розкладена газета. Величезний, незаймано чистий арку Шватману. Поряд із нею серед баночок з гуашчу, поліверизаторів та заміток лежав живописець і кіномеханік Олександр Дрозд із сигаретою в зубах. Сорочка в нього, як завжди, була розтібнута, і під нею виднілося випукле волохате черевце. «Здоров був», – сказав я. «Привіт», – сказав Саня. Греміла музика. Саня крутив портативний приймач. «Що тут у вас?» – поцікавився я, згрібаючи замітки. Заміток було небагато. Була передовиця на зустріч святу. Була замітка Кербера Псуєвича в результаті дослідження стану виконання розпорядження дирекції про трудову дисципліну за період кінець першого початок другого кварталу. Була стаття професора «Вибігали». Наш обов'язок – це обов'язок перед підшефними міськими та районними господарствами. Була стаття Володі Почкіна про всесоюзну нараду з електронної магії. Була замітка якогось домовика, коли ж подадуть парове опалення на четвертому поверсі. Була стаття голови харчового комітету «Ні риби, ні м'яса» – шість машинописних сторінок через один інтервал. Починалася вона словами «Фосфор потрібен людині, як повітря». Була замітка Романа про праці відділу недоступних проблем. Для рубрики «Наші ветерани» була стаття Крестобаля Хунти «Від Савіллі до Гренади» 1547 рік. Було ще кілька маленьких заміток, у яких критикувалися відсутність належного порядку в касі взаємодопомоги, наявність нехлюйства в організації роботи добровільної пожежної дружини, допущення азартних ігор у Віварії, писав Коник Горбоконик, який програв у Залізку тижневий вівсяний пайок кощеє безсмертному. Було кілька карикатур. На одній зображався бруд, розхльостаний із ліловим носом. На другій висміювали лазню. Був намальований голий синій чоловік, який мерзне під крижаним душем. Оце так нудота, сказав я. А може не треба віршів? Треба, сказала стилочка зітхаючи. Я вже замітки і так і сяк розкладала. Все одно залишається вільне місце. А нехай Саня там чого-небудь намалює. Колиски якісь, розквітаючи братки садові. Га, Санько. «Працюйте-працюйте», – буркнув Дрозд. «Мені заголовок треба писати». «Подумаєш», – сказав я. Три слова написати. «На фоні зоряної ночі», – сказав Дрозд вагому. «І ракету, і ще заголовки до статей. А я не обідав ще, і не снідав». «То піди поїж», – сказав я. «А мені нема на що», – сказав він роздратовано. «Я магнітофон купив у комісійному. Ось ви тут дурницями займаєтеся, а краще б зробили мені пару бутербродів з маслом і варенням. Чи краще десятку я вийняв карбованець і показав йому здалеку. От заголовок напишеш, матимеш. Назовсім, жваво сказав Саня. Ні, в борг. Ну, це байдуже, сказав він. Тільки врахуй, що я зараз помру. В мене вже почалися спазми, і холодні кінцівки. Береше він усе, сказала стелечка. «Сашко, давай он за той столик сядемо, і всі вірші зараз напишемо. Ми сіли за окремий столик і розклали перед собою карикатури, якийсь час ми дивились на них із надією, що нас осяйне. Потім Стелечка промовила. Таких, як співробітник Брут, побережись, а то капут. Що капут? запитав я. Він хіба когось прихлопнув? Ні, сказала Стела. Він хулиганив і бився. Це я для Рими. Ми знову почекали нічого, крім побережись, а то капут, на думку не спадало. Давай міркувати логічно, сказав я. Є Хома Брут. Він напився, як свиня, бився. Що він ще робив? До дівчат чіплявся, сказала Стела. Скло розбив. Добре, сказав я, ще лаявся. От Подав голос Саня Дрозд. Я з цим брутом працював у кінобутці. Хлопець хлопець, нормальний. Ну, сказав я. Ну, і все. Ти Риму, можеш дати на брут?» – запитав я. Прут. Уже було, сказав я. Десь річка є така. Та ж ні, прут. Палиця така, якою шмагають. Стела сказала з виразом. Товаришу, поглянь, це брут. Його укут бери за прут. Шмагай, щоб знав цей шалапут. Не годиться, сказав Дрозд. Пропаганда тілесних покарань. Бруд, кут, пруд, шалапут – все це тілесне покарання. Занут, – сказав я. Кого-чого? Занут. Товаришу, поглянь, це бруд, – сказала Стила. Таких занут не знали тут. Це таких віршів не знали тут, – буркнув Дрозд. Ти заголовок написав, – поцікавився я. Ні, – сказав Дроздко кетливо. От і займайся. Ганьблять Славетний інститут, – сказала Стилочка. Такі п'янички, як цей бруд. Це добре, – сказав я. Це ми дамо в кінець. Запиши. Це буде мораль, свіжа й оригінальна. «Чого ж у ній оригінального?» – запитав простодушний Дрозд. Я не хотів із ним розмовляти. «Тепер треба описати», – сказав я, – «як він хуліганив». Скажімо так, шумів, як на підпитку пан, як павіан серед ліан. Був чоловік, став хуліган. «Жахливо», – сказала стелечка з огидою. Я підпер голову руками і почав дивитися на карикатуру. Дрозд, випнувши зад, водив по ватману. Ноги його у дуже вузьких джинсах були вигнуті дугою. «Мене осінило». «Колінками назад», – сказав я. «Пісенька». «Сидів цвіркун малесенький колінками назад», – сказала Стелла. «Точно», – сказав дросний обертаючись. «І я її знаю. Всі гості розповзаються колінками назад», – проспівав він. «Зачекай, зачекай», – сказав я. Я відчув натхнення. «Він б'ється і свариться він, і ось вам результат. Ведуть його в міліцію колінками назад». «Може бути», – сказала Стела. «Розумієш», – сказав я. «Ще пару строф, і щоб усюди був рефрен колінками назад». Опився над кондицією, погнався за дівцею, щось на кшталт цього. Немов свиня, напився він, сказала Стела. Сам чорт йому не брат, у дім чужий, ломився він, колінками назад. Супер. вигукнув я. Записуй, а він ломився. Ломився, ломився. Чудово, сказав я. Ну, ще одну струфу. Погнався за дівицею, колінками назад, сказала Стела замислено. Перший рядок потрібно. Амуніція, сказав я. Поліція, амбіція, юстиція. Тулитися, сказала Стела, тилитися. Ні митись, ні голитися. Він, додав Дрозд, це правильно. Це у вас вийшла художня правда. Зроду він не мився і не голився. Може, другий рядок придумаємо? Запропонувала Стела. Назад, та та автомат. Гад, додав я, зад. Мат, сказав Дрозд. Шах, мовляв, і мат. Ми знову довго мовчали, безглуздо дивлячись одне на одного і ворушучи губами. Дрозд постукав пензликом обкрай чашки з водою. І грає веселиться він, сказав я нарешті, буянить як пірат, Погнався за двицею колінками назад. Пірат, якось сказала стелочка. Тоді сам чорти йому не брат. Це вже було. Де? Ах, так, дійсно було. Де слово там і мат? запропонував дрозд. У цю мить почулося легке дряпання, і ми обернулися. Двері до лабораторії Януса Пулектовича повільно відчинялися. Ти де ви? здивовано вигукнув дрозд, застигаючи з пензликом у руці. У щілину заповз маленький зелений папуга з яскравим червоним чубчиком на маківці. Папушка. Вигукнув Дрозд. Папуга. Ципа, ципа, ципа, ципа, ципа. Він почав робити пальцями рухи, неначе кришив хліб на підлогу. Папуга дивився на нас одним оком. Потім він розкрив горбатого як романів ніс чорного дзьоба і хрипко викрикнув Реактор. Реактор. Дерритринізація. Треба витримати. Який милий. вигукнула стела. Саню, злови його. Дрост рушив, було до папуги, але зупинився. Він же, напевно, кусається, боязко промовив він. Он дзьоб який. Папуга відштовхнувся від підлоги, змахнув крилами і якось незграбно запурхав по кімнаті. Я стежив за ним зі здивуванням. Він був дуже схожий на того вчорашнього. Рідний, єдинокровний брат-близнюк. Повно-повнісінько папуг, подумав я. Розвідмахнувся пензликом. «Ще дзьоб, нічого доброго», – сказав він. Папуга сів на коромисло лабораторних терезів, посмикався, урівноважуючись, і виразно крикнув. Проксима! Проксима центавра! Рубідій, рубідій. Потім він начубився, втягнув голову і закрив очі плівкою. По-моему, він тремтів. Стела швидко сотворила кусин хліба з повидлом, відчіпнула скоринку і піднесла йому під зьоб. Папуга не реагував. Його явно лихомануло, і шальки терезів дрібно потрушуючись подзенькували об підставку. «Здається, він хворий», – сказав Дрозд. Він розгублено взяв зі стелених рук бутерброд і почав їсти. «Слухайте», – сказав я, – «хто-небудь раніше бачив у інституті папуг». Стела похитала головою, Дрозд не плечима. Щось багато папуг останнім часом, сказав я, і вчора ось теж. Напевне, Януш експериментує з папугами, припустила стела, антигравітація чи ще щось таке. Двері в коридор відчинилися, і увійшли роман Ойра Ойра, Вітько Корнієв, Едик Амперян та Володя Почкін. У кімнаті стало гамірно. Корнієв, який гарно виспався і був дуже бадьорий, почав переглядати замітки і голосно знущатися над стилем. Могутній Володя Почкін, як замісник редактора та виконуючий здебільшого поліцейські обов'язки, схопив Дрозда за тостий загривок, зігнув його вдвоє і почав тицяти носом газету, промивляючи. «Заголовок де? Де заголовок Дроздило?» Роман зажадав від нас готових віршів. А Едик, який не мав до газети ніякого стосунку, пройшов до шафи і почав з гуркутом пересувати в ній різні прилади. Раптом папуга заволав. «Орсан! Орсан!» і всі замерли. Роман вступився в папугу. На його обличчі з'явився знайомий вираз, немов його щойно осяяла надзвичайна ідея. Володя почкін відпустив дрозда і сказав Оце так штука, папуга. Грубий Корнієв відразу простягнув руку, аби схопити папугу за тулуб, але папуга вирався і корнієв схопив його за хвіст. Поближ, Вітько. закричала стилочка сердито. Що ти за манера мучити тварин? Папуга заверещав. Усі з'юрмилися навколо нього. Корнієв тримав його як голуба. Стилочка гладила по чубчику, а дрозд ніжно перебирав папузі пір'я у хвості. Роман подивився на мене. «Цікаво», – сказав він, «правда – «правда?» «Звідки він тут узявся, Сашко?» – вічливо запитав Едик. Я кивнув головою у бік лабораторії Януса. «Навіщо Янусові папуга?» – поцікавився Едик. «Ти і це мене питаєш?» – сказав я. «Ні, це питання риторичне», – серйозно сказав Едик. «Навіщо Янусові два папуги?» – сказав я. «Або три?» – тихенько додав Роман. Корнієв обернувся до нас. А де ще? запитав він з цікавістю озираючись. Папуга в його руці слабко тіпався, намагаючись ущипнути запалець. Відпусти його, сказав я. Бачиш, він хворий. Корнієв відпихнув дроздак і знову посадив папугу на терези. Папуга скойовдився і розщепірив крила. Боги з ним, сказав Роман, потім розберемося. Де вірші? Стила швидко протараторила усе, що ми встигли придумати. Роман почесав підборіддя. Володя Почкін неприродно загиготів а Корнієв скомандував розстріляти з великокаліберного кулемета. Ви коли-небудь навчитесь писати вірші? Сам пиши, сказав я сердито. Я писати вірші не можу, сказав Корнієв. Я завдачую не Пушкін, я завдачую Бєлінський. Ти завдачую кадавр, сказала Стела. Пардон, загадав Вітко. Я бажаю, щоб у газеті був відділ літературної критики. Я хочу писати критичні статті. Я вас усіх розтрощу. Я вам ще пригадаю ваші творіння-продачі. Яке? запитав Едик. Корнієв одразу процитував. Збудувати хоч удачу, де для мене це задача. Місцевком же наш мовчить, знай собі все спить і спить. Було? Зізнавайтеся. Мало чого, сказав я. У Пушкіна теж були невдалі вірші. Їх навіть у шкільних хрестоматтях не повністю публікують. А я знаю, сказав Дрозд. Роман повернувся до нього. У нас буде сьогодні заголовок чи ні? «Буде», – сказав Дрозд. Я вже букву К намалював. Яку К? До чого тут К? А що не треба було? Я зараз помру, сказав Роман. Газета називається Запередову магію. Покажи мені там хоч одну букву К. Дроз ступився у стіну, поворушив губами. Як же так? сказав він нарешті. Звідки же взяв букву К? Була ж буква К. Роман розлютився і наказав Почкину розігнати всіх по місцях. Мене зі стелою віддали під команду Корнієва. Дрозд гарячково заходився переробляти букву К у стилізовану букву З. Едикамперян намагався вшитися з психоелектрометром але його схопили, скрутили і примусили лагодити пульверизатор, необхідний для створення зоряного неба. Потім надійшла черга самого Почкіна. Роман наказав йому передрукувати замітки на машинці з одночасною правкою стилю та орфографії. Сам Роман походжав в лабораторію, зазираючи всім через плечі. Якийсь час робота кипіла. Ми встигли скласти і забракувати кілька варіантів на тему лазні. В нашій лазні завжди мода на холодну воду. Хто по чистоті голодний, чи вдовольнить його наш душ холодний в інституті 200 душ, даю сім гарячий душ, і так далі. Корнієв паскуднулаюся, як справжній літературний критик. Очі у Пушкіна, втокмачував він нам, або, хоча б, Почкіна. Поряд із вами сидить геній, а ви не здатні навіть наслідувати його. По дорозі їде зім, буде ним задавленим. Яка фізична сила в цих рядках, яка ясність почуття? Ми невміло парирували. Саднядро дійшов до букви У у слові передову. Едик полагодив пульверизатор і випробував його на романових конспектах. Володя Почкін лаючи шукав на машинці літеру «С». Все йшло нормально. Потім Роман раптом сказав. «Сашко, гляну сюди». Я подивився. Папуга з підігнутими лапками лежав під терезами. Очі його були затягнуті білявою плівкою, а чубчик обвис. «Помер», сказав Дрос жалісливо. Ми знову стовпилися біля папуги. В мене не було ніяких особливих думок у голові. А якщо й були, то десь у підсвідомості, але я простягнув руку, взяв папугу і оглянув його лапи. І Роман одразу запитав мене. «Є?» «Є», – сказав я. На чорній підтягнутій лапці було кільце з білого металу, і на ньому було вигравіювано – фотон. І стояли цифри – 190573. Я розгублено подивився на Романа. Напевно, у нас із ним був незвичайний вигляд, бо Вітько Корнієв сказав. «А ну, розповідайте, що вам відомо». «Розповімо?» – запитав Роман. «Наечня якась», – сказав я. «Фокуси, напевно. Це які-небудь дублі». Роман знов уважно оглянув трупик. «Та ні», – сказав він. «Утомуєся річ. Це не дубль. Це найсправжнійсінький оригінальний оригінал». «Дай подивитися», – сказав Корнієв. Утрьох із Володою Почкіним та Едиком вони надзвичайно ретельно встежили папугу і одноголосно заявили, що це не дубль, і що вони не розуміють, чому це нас так зворушує. «Візьмемо, скажімо, мене», – запропонував Корнієв. Я ось теж не дубель, чому це вас не вражає? Тоді Роман поглянув на стелу, яка вмирала від цікавості на володі почкина з відкритим ротом, на навітька, який знущально усміхався, і розповів їм усе про те, як позавчора він знайшов у електронній печі зелене перо і викинув його в кушик для сміття. І про те, як учора цього пера в кушику не опинилось, натомість на столі, на цьому самому столі, з'явився мертвий папуга, точна копія ось цього, і теж не дубель. І про те, що Янус папугу впізнав. Пожалів і спалив у вище згадані електронні печі. А попіл навіщось викинув у квартирку. Деякий час ніхто нічого не казав. Дрозд якого розповідь Романа не зацікавила, стинав плечима. На обличчі його було видно, що він не розуміє, через що зчинилася буча, і що, на його думку, в цій установі трапляються штучки й дивовижніші. Стелечка теж здавалася розчарованою. Але трійся магістрів зрозуміла все дуже добре, і на їхніх обличчях читався протест. Корнієв рішуче сказав Брешете, до того ж не вміло. Це все таки не той папуга, сказав ввічливий Едик. Ви, мабуть, помилилися. Та той, сказав я, зелений з кільцем. Фотон? запитав Володя Почкін прокурорським голосом. Фотон. Я на сього фотончиком називав. А цифри? запитав Володя. І цифри. Цифри ті самі? запитав Корнієв грізно. По-моєму, ті самі, відповів я нерішуче, озираючись на романа. А точніше зажадав Корнієв. Він прикрив червоною лапою папугу. Повтори, які тут цифри? «Дев'ятнадцять», – сказав я. «Е, нуль два чи що? Шістдесят три». зазирнув під долоню. «Брешеш», – сказав він. «Ти?» – звернувся він до Романа. «Не пам'ятаю», – сказав Роман спокійно. «Здається, не нуль три, а нуль п'ять». «Ні», – сказав я. «Все-таки нуль шість. Я пам'ятаю, там така закарлючка була». «Закарлючка», – сказав Почкін присир не холмси, не Пінкертони. Закон причинності їм набрид. Корнієв запхав руки в кишені. Це інша справа, сказав він. Я навіть не наполягаю на тому, що ви брешете. Просто ви переплутали. Папуги всі зелені, багато з них окільцьовані, ця пара була з серії Фотон. А пам'ять у вас дірява. Як у всіх віршомазів і редакторів Стінгазет. Дірява, поцікавився Роман. Як терка. Як терка, повторив Роман, дивно усміхаючись. Як стара терка, пояснив Корнієв. Іржава як сіт з великими дірками. Тоді Роман, продовжуючи дивно усміхатися, витяг із нагрудної кишені записник і перегорнув сторінки. «Отже», – сказав він, – «з великими дірками та ржава. Подивимося. 19.05.73», – прочитав він. Магістри рвонулися до папуги і сухим тріскотом зіштовхнулися лобами. 19.05.73 Ослаблим голосом прочитав на кільці Корнієв. Це було дуже ефектно. Стилочка негайно ж завищала від задоволення. «Подумаєш», – сказав Дрозд, не відриваючись від заголовка. «У мене якось співпав номер на лотерейному білеті, і я побіг в ощадкасу отримувати автомобіль. А потім виявилося, чому це ти записав номер», – сказав Корнієв, примружуючись на Романа. «Це в тебе звичка? Ти всі номери записуєш? Може, в тебе і номер твого годинничка записаний?» Блискуче, сказав Почкін. «Відько, ти молодець. Ти влучив у самісіньку точку». Роман, яка ганьба. Навіщо ти отруїв папугу, Як жорстоко. Йолопи, сказав Роман. Що я вам вибігало? Корнієв підскочив до нього і оглянув його вуха. Іди к бісу, сказав Роман. Сашко, ти тільки подивися на них. Хлопці, сказав я з докром. Та хто ж так жартує? За кого ви нас маєте? А що залишається робити, сказав Корнієв? Хтось бреше. Або ви, або всі закони природи. Я вірю в закони природи. Вони не змінюються. Зрештою він швидко скис з його і і думати. Саня Дрос спокійно малював заголовок. Стела дивилася на всіх по черзі наляканими очима. Володя Почкін швидко писав і закреслював якісь формули. Першим заговорив Едик. Якщо навіть ніякі закони не порушуються, розсудливо сказав він, однаково залишається дивною несподівана поява великої кількості папуг в одній тій самій кімнаті та підозріла смертність серед них. Але я не дуже здивований, бо не забуваю, що маю справу з Янусом Полектовичем. Вам не здається? що Янус Полектович сам по собі надзвичайно цікава особистість. «Здається», – погодився я. «І мені теж здається», – сказав Едик. «Чим він, власне, займається, Романе?» Дивлячись, який Янусь. У Яну займається зв'язком із паралельними просторами. «Хм», – сказав Едик, – «це нам навряд чи допоможе». «На жаль», – промовив Роман, – «я ось теж весь час думаю, як пов'язати папуги з Янусом, і нічого не можу придумати». «Але ж він дивний чоловік», – продовжував Едик так, безперечно. Почати з того, що їх двоє і він один. Ми до цього так звикли, що не думаємо про це. Ось про це я і хотів сказати. Ми рідко говоримо про Януса. Ми надто поважаємо його. Але ж, запевне, кожен з нас помічав за ним хоч одне якенебудь дивацтво. диватство. номер один», – сказав я. «Любов до помираючих папуг». «Нехай так», – погодився Едик. «Ще?» «Пліткарі», – промовив дросгідністю. «Ось я одного разу просив у нього в борг». Так. Здивувався Едик. І він мені дав, сказав Друз. А я забув, скільки він мені дав, і тепер не знаю, що робити. Він замовк. Едик якийсь час чекав продовження, а потім сказав. Чи відомо вам, наприклад, що кожного разу, коли мені доводилося працювати з ним ночами, рівно опівночі він кудись відходив і через п'ять хвилин повертався. І щоразу у мене виникало враження, що він так чи інакше намагається дізнатися у мене, чим ми тут із ним займалися до його відходу. Саме так, сказав Роман. «Я це знаю чудово. Я вже давно помітив, що саме у півночі йому начесто відбиває пам'ять, і він про цей свій дефект прекрасно поінформований. Він кілька разів перепрошував і казав, що це в нього рефлекторне, пов'язане із наслідками сильної контузії. Пам'ять у нього нікудишня», – сказав Володя Почкін. Він зім'яв аркушик із обчисленнями і збурнув його під стіл. Він весь час чіпляється, бачився ти з ним вчора чи не бачився. «І про що розмовляли, якщо бачився?» – додав я. Пам'ять, пам'ять, пробурмотів Корнеєв нетерпляче. До чого тут пам'ять? Не в цьому річ. Що там у нього з паралельними просторами? Спочатку треба зібрати факти, сказав Едик. Папоги, папоги, папоги, продовжував Вітко. Невже це все такі дублі? Ні, заперечив Володя Почкін, Я прорахував. Це за всіма категоріями не дубль. Що в півночі? сказав Роман. Він йде ось у цю свою лабораторію і на кілька хвилин зачиняється там. Одного разу він забіг туди з таким поспіхом. Що не встиг зачинити двері. І що? запитала стелечка із завмиранням. Нічого, сів у крісло, посидів трішечки і повернувся назад. І відразу запитав, чи не розмовляв я з ним про що небудь важливе. Я пішов, сказав Корнеєв, підіймаючись. І я, додав Едик, у нас зараз семінар. І я? продовжив Володя Почкін. Ні, заперечив Роман, ти сиди й друкуй. Призначаю тебе головним ти, стелечко, візьми сашка і пиши вірші. А от я піду. Повернуся ввечері, і щоб газета була готова. Вони пішли, а ми залишилися робити газету. Спочатку ми намагалися щось придумати, але швидко втомилися і зрозуміли, що не можемо. Тоді ми написали невеличку поему про вмираючого папугу. Коли Роман повернувся, газета була готова. Дрозд лежав на столі і поглинав бутерброди. А Почкін пояснив нам зі стелою, чому пригода з папугою цілком неможлива. «Молодці!» – похвалив нас Роман. «Чудова газета! А який заголовок?» яке бездонне зоряне небо, і як мало огріхів. А де папуга? Папуга лежав у часі Петрі, в тій самій часі і на тому самому місці, де ми з Романом бачили його вчора. Мені аж дух захопило. Хто його сюди поклав? – поцікавився Роман. Я, – сказав Дрозд. – А що? Ні, нічого, – мовив Роман, – нехай лежить, Правда, Сашко? Я кивнув. Подивимося, що з ним буде завтра. Продовжив Роман.